Vill du börja? Den här gången? Ja, ja hur, hur gör man då? Det... Kör då! Ja. ja jättekul! Det, sånt här chans, chans får man bara en gång i livet, tänker. Hej och välkomna till eh, Lukas och Simons podcast. Det är jag som är Lukas. Och det är jag som är Simon. Ja, det var det. Var det. Var, hur är läget? Läget är faktiskt helt ok. Jag, jag är lite trött, så här. jag har inte sovit så mycket. Jag kom in i en liten CM-period och jag satt uppe till fyra i natt och spelade till EM. Jag är ja. i samma, samma spår med fotbollmanager. Samtoria. Samtoria. Samt åriga? Mm, går FN Ja, för, ja, jag jag kom till Champions League Men jag har, jag har lite problem med med åldern i laget är Lite för unga Ja, klassiskt problem Jag, jag gick in på, på alla forum som jag hittade Och värvade in alla unga spelare som skulle bli bra innan tre år köpte dem till Ajax Ja Så, Det tog lite tid men det är kul som fan Ja, det är Ja Men äh, det här är avsnitt äh, nummer fem Ja det är Fan. ju lite jubileum Lite jubileum här ju. Ja äh, Men nu Vi är ju lite sena med den här podcasten Och vi menade att vi skulle spela in den Förra söndagen mm. men då då, då fick... är det nästa tisdag istället <laughs> <laughs> Ja vi, vi har båda varit lite upptagna och, äh, Eller alltså, måndag Förlåt jag är dagvild också Det är ja, ja du har varit upptagen på jobb Och sådär mm. Men nu är vi igång. Nu är vi, nu är vi här. Ja. Och, jag vet inte, det, kän, det känns på något sätt ganska naturligt att bara börja med OS-fotbollen. Ja, det, det tycker jag. Mm. Floppfull. Flop Storbritannien som ja, kanske inte var superstarka egentligen. Utslagna alldeles för tidigt. Och Spanien utslagen alldeles för tidigt av Jerry Bengtsson. Ja, svensk? Det kan man tro. Han är, han är svensk ettling på något sätt. Men spelar alltså för Honduras. Han, var, han, han har varit kung, i alla fall i gruppspelet var han kung för Honduras i gjorde. Uh, han, var, han var nära att bli två Mot Spanien det var, liksom, det var inte bara en grej han hade utan han, han putsade en jäkel Och sen så hade han en i stolpen också uh, uh, Och det, är, det skickar ut Spanien så Jerry Bengtsson Ratad av Örebro och AIK Kan det, kan det vara så att uh, Hans farfars far eller någonting Har varit sjöman uh, Han kan mycket väl ha varit sjöman Då känns det ganska liksom. Uh, ja Ja, vad fan. Varför inte? Varför heter man annars som på Honduras? Nej, och det finns ju en ganska rolig stor Jag vet vad Anders andres lockar är. Ja, tydligt. Det finns ju tydligen en, en hel stam kommit stamm en, en, inte vart, i Afrika någonstans som heter Locko. Vart no, någon gammal släkting eller ja, någon avlägsen släkting var, var sjöman och blev bara avsatt eh, i, i Afrika. Och eh, där, där kan man ju ha mer än en fru Så Vad ska man säga Han pippar runt ganska mycket där Och hade väl en 5-6 fruar Och eh, till slut var det en hel stan som heter Locko Han pippade inte runt han, han, han utnyttjade möjligheter Ja det kan man ju säga ja. Ja. <laughs> Men eh, annars OS Neymar Ja Neymar är ju min stora Jag är ju lite Förälskad så... Folk, folk börjar tycka att det är jobbigt Den här Den här snubben Alltså det jag tycker är så häftigt Med Neymar är att När man pratar om Världens bästa spelare så brukar man ofta Prata om Messi och man brukar prata Om Ronaldo Det som är unikt med Messi är att han aldrig tappar bollen Det som är unikt Med Ronaldo är Hans Hans Hans vackra spel, han spelar det här vackra Spelet, det överstiger överstegsvinterna Och det är liksom Skottar Ja, vet. ja. Och, och sen tittar man på Neymar och Han är på något sätt, han är båda och eh, Om än bara 20 år gammal Men Och sen så Sen är det en, en ganska markant Skillnad när man, när man tittar på Neymar och jämför honom med Typ Ronaldo Ronaldo är ju bara en av alla de här som vill Se ut som någon, någon Grekisk, liksom, tagen ur Spartacus liksom, med, med sin uh, Gudomliga överkropp och håret Ska rigga, uh, ligga rätt Och uh, rätta knäprodukter Och så Tittar man på Neymar så är det en Utnärjlad uh, liten pojke Med lår som leder. En stor näsa och ser ut som en jävla På huvudet, och så är det den näsplåster På allting <laughs> Ja, han, mm. är, han är liksom. Han är på något sätt anti. något sätt antimodern fotboll. Han är någonstans en dimension längre. Han ja. är bara en liten pojke. Sen är det någonting, något som är häftigt med honom. Är, han känns så där. Eh, han, han, han, är, han är lite. Han är lite mjuk, tuff. Man. Han kan låta ganska kaxig ibland Han vet ju hur bra han är Men, men Samtidigt så är det, det här liksom Ronaldo han, han ställer sig Dra av sig tröjan och spänner när i mål Medan Neymar tackar Gud för, för Sitt lilla barn vi vid Ronaldo är att han faller ganska lätt också Ja, han faller väldigt, men det, men det är ganska naturligt om man väger i 34 kilo eller vad han ligger på Jo, jag tänkte komma till det, det är väl många som, ja. i alla fall jag, tänkte på när han, blev, när han blev tacklad att han flyger väldigt lätt Men han väger ju, ja, 34 kilo kanske Men eh, han kan ju verkligen utnyttja han på sig Ja, jo exakt Och sen ser ja, Det är ju sen, i, i vilken känsla han har Sen ser han ju ut som Rufio från uh, Peter Pan-filmen också. En exakt kopia ja, Speciellt när han är... med den, den har för frisören Ja, han är... Ja, det är brutalt allika. Jag måste, jag måste ha Rufio framför mig. Nu <laughs> googlar jag på honom. Uh... De, har, de, har, de kör ju samma frilla ja. på allting. De har uh, ungefär samma näsa. Rufio har lite bättre hy än han har. Ja, det är väl det. Han är skådspelare också. Så. Ja, ja, ja, det. Det är Neymar också på sitt sätt. Men han, han är, han är som, en hel, som en hel cirkus med elefanter och trumpeter och allting. Och, ja, clownnäsaren har jag varit inne på. Han är, han är liksom han, han är allt på en gång. Jag har aldrig sett någon spelar sådana här fotboll Och det, är, det klassiska när man tittar på Allsvenskan Är ju är liksom att bara, Nej, nej, nej, vad fan gjorde han sådär för? Liksom. Att man, man ser Vad de borde ha gjort istället mm. I man så är det på något sätt Han slår en passning Som man som, som åskådare Inte trodde fanns Nej och Han har ju varit helt outstanding också uh, Under OS mm. och, han är, och just det här att Brasilien har ju många gånger, alltså så när de mötte Vitryssland, så backade ju de hem med alla spelare på rätt sida bollen. Eh, och, och till synes så fanns det inga luckor på planen. Eh, och de drog ju ner på tempot som fan. Eh, Brasilien blev ju. Det är ju det som kan stoppa ett sånt här lag som Brasilien, att tempot bara försvinner. Men så får ni marbollen. Och, i en rörelse så har han På något sätt bara hittat någon väg Det kan vara under underförsvararen I princip, eller mellan benen på honom Så har han hittat en flyktväg Och eh, Brasilien behöver inte ha Tempo för att Neymar ska ha tempo Och sen kommer en chans från ingenstans Det känns ju Vi var inne på tidigare Avsnitt att eh, Den nya Maradona Det känns ju som eh, Neymar påminner mer om om Maradona är någon annan argentinare Ja, Messi då kanske Men liksom i jag i, I drivet han har liksom han... Mm. Men jag, jag tror, man, man sätter ju alltid Sådana här att Liksom Han är ny Maradona, han är ny i Zidane Eller han är ny i Ronaldinho men Jag tror att Neymar kommer vara en sån här Som att om 20 år kommer vi säga Att han är den nya Neymar jag tror, att, jag tror att han är unik Just det, just det där Kanske att han han flyger så lätt, han är inte så där stadig som Maradona var Maradona har väl säkert filmat det en gång men... Och tagen med handen, kanske Ja, kanske Sen, sen känns det som att Neymar är ännu, ännu spektakulärare. Han är ju en, han en gatans hans lidare liksom. Det är därför, det snackade ju som liksom förut att när Slatan gick till Barcelona mm. Att han tog upp för mycket plats äh, när, av Messi Mm och det snackas ju om att Neymar ska gå till Barcelona, Men vad, vad kommer det att för betydelse för, för Messi då? Ja, det är en jävligt bra fråga Antingen så är det det scenariot att de blir bästa lekandater Eller så blir de bittrare rivaler som, som vill åt samma position Men jag tror att ne Neymar kommer nog inte störa Messis position För han drar sig ut mot kanten och bryter sig därifrån Men sett till personligheter så är utavsett det jag har uppfattat av Neymar så är han faktiskt en ganska liten personlighet han, han är liksom när han får ju ofta frågan om, om Ronaldo och, och Messi liksom, här är du den nästa men han, är alltid, han är alltid han verkar säga ganska ärligt att nej det är jag inte så, eh, han är ganska Självtominskande ofta I sin personlighet Men menar, han är en jordnära som person Ja, eller, ja eller, så, så, eller så är han inte det Men, men kan hålla den Ja Jag har ju Mina teorier om att Messi Absolut inte är någon jordnära person Han är en bila och ett svin Men sett så kan han kan hålla den Imageen Eh, så, så, och slätan är ju inte den som anpassar sig Men jag tror att Neymar är någon sån som, som anpassar sig men, eh... man, man kan ju se till åldersskillnaden också När slätan när går till, till, till Barcelona är han 28 va? Ja Han är 28 år och liksom är på toppen av sin karriär kan man, mm. kan man säga Och Neymar är ju på, på ett gående liksom. Så ja. det blir lättare för honom att och ja och eftersom han, han, han kommer från en lite mjukare kultur kanske en Rosengård ja, nu, är han ju, ja, nu är han ju liksom en, en gatulidare från Brasilien liksom. men han har ju uppfostrats i de här fotsalleden och allt det där han har ju fått det. Santos har ju sett till så att han har, det väldigt, har haft det väldigt välställt liksom och, och medan släta kommer från Rosengård och, och liksom, den där biten att det är lite Lite tuffare, så, alltså, de kommer från så pass olika miljöer och att Brasilien det är ett lite mjukare folk, liksom, än, än såna länder. Ja, så att, jag förstår så, det, så jag, jag, jag förstår det, sådant Ja, så, att, så att jag tror jag tror han är mer den typen som ställer sig ja. Ja, men, i ledet. Mest en av dem som närmar sig 30 år, liksom. Ja. Men, men det är ju Barcelona som har låtit som att det är den absolut hetaste alternativet för Neymar. och det, det känns inte avlägset att han skulle hamna i Spanska ligan. Och i Spanska ligan som den är idag så är det bara två klubbar som kan betala för Neymar. Och det är Barcelona. och men, Prislappen ligger någonstans 500-600 miljoner. Satan. Och, ja. Och, och Santos är ju det, är det som är grejen Så Santos kan ju betala och de, de har råd att ha kvar Brasilianska ja. Står sig så himla bra ekonomiskt ja, det, är så, det är så märkligt Ja. Så det, det, har, det, har de, det har de aldrig gjort Man de har aldrig varit så starka Nej. som är Nej, men det är liksom de, de har gjort sina försäljningar Och de har schyssta tv-avtal Som Som ger dem riktigt Gott med pengar och sen, så, sen går de ju bra på den kontinenten också i, i, i kuppspelen och, och sådär. Ja, det är, det är bara gratulera det lag som, som köper Neymar. Ja, absolut. Han är... Hela paketet... Nej, det, är, det är en jävligt cool som kan... jag... Men ja, bara, jag... vilka tror du de vinner? OSLU? Ja, jag kan inte se något annat Det är liksom möjligtvis att eh, Japan Går till final och är Liksom jävligt svåra Och ja, Japan är ett sånt där Slitlag, vä väl Organiserat lag det är, de är Förmodligen de enda som skulle kunna Tänka ut ett recept att stoppa Brasilien. Det är ju det är så märkligt, jag kommer ihåg eh, Att under När det var Japan, Sydkorea mm. eh, VM 2002 Mm. att Japan hade sådana fotbollsskolor. Eh, alltså Tusentals eller vad ja, det var, jättemånga fotbollsskolor liksom att tränar teknik och liksom de, de körde sten på fotbollsbiten liksom. Och mm. Att eh, det, de skulle bli den nästa stora liksom fotbollsnationen. Och så skickar de ut <hör> har de ett lag i OS som bara krigar liksom. Jag tror ja. jag, jag tror det skulle vara liksom för nu måste du börja betala av sig liksom all dena ja. träning och då tänkte man att de skulle skicka ut elva liksom tekniska lidare. Det är snarare taktiskt och fysiskt så är det spelar typen. Ja, men det är där jag menar. Det var lite, ja. lite motsatsen egentligen. Ja, det är lite som med de här nordkoreanska, nordkoreanska jag tror det kallas för barnhusen eller någonting. Där man sätter barnen efter skolan och så... Spelar de pingis i sju timmar och blir monster liksom. Det, ja, på, tal, jag tror... på, på tal om Nordkorea såg en bild som, som var på Jag kommer inte Vart jag såg den nu Det var på, på någon nyhetssajt När Nordkorea mötte Sydkorea I pingis mm. Och de skakar hand Det är ganska stort Det är stort uh... <laughs> Man har man, vi, vi har ju någon skön bild av att Nordkorea inte är de som skakar hand utan de, de är ju bara ja, men fan, det... den här jävän som vann, vann i tyngdlyftningen Nordkorea ungefär någon här 55 kilos plutt liksom som lyfter tre gånger sin egen vikt tackar ja. Kim Jong-il för, för sin styrka vi knappast sett varann fan men det är ju gud där så ja skit med det. Ja, ja, men... var det, Nej, men... det var det väl King och som hade spelat, eller första gången att spela golf, eller fått håling på varje hål gick ja, Det gick nog men... upp på 18-18. Jag, jag, jag länkade tills, tills översättningen av deras motsvarighet till vi kommer hit på svenska. Ska, ska ja. ni göra det? Nej jag vet mm. inte Jag, jag hoppas att, att Jag får vara med om den utvecklingen och får, får läsa den boken Jag vill, jag vill veta mer om Kim, Kim Jong-ils idrottskarriär och varför, varför Varför kunde Nordkoreas Olympiska kommitté aldrig Ta ut Kim Jong-il till OS Varför har han aldrig fått vara med i OS Det vill jag också veta faktiskt ja. Det är ju, han har ju uppenbarligen haft alla idrottsliga förutsättningar och talanger för att kunna ta sig till OS så får vi aldrig avnjuta honom här i västvärlden. Det tycker jag är ett ett med, med med en avgud gud. Liksom. Ja. synd. Han hade kunnat bli nästan Neymar. Ja, faktiskt. The... <laughs> nästan. <nu. laughs> ja. Ja, men vi får vänta lite ja. Annars kom nyheten Ut ikväll att Fast den har redan Den har redan Dementerats att Chippen skulle vara klar för mjölk Ja jag läste den det var... två, två matches gästspel Eller någonting Men tydligen så stämmer inte Enligt Oksana som twittrar ut Nej vi ska inte flytta till mjölk det var, nog, det var nog bland det märkligaste jag läst tror jag. Ja. Kan det, kan det vara så att det är någon som bara, bara sett han träna med Mjelby nu un, under två veckor eller vad det var. Och så skriver de till tidningen bara att han är klar Men för två månader. Det, liksom, det hade kommit ut i radio. Det var någon från, från Mjelby som hade sagt det här i radio. Det är det som är, det är, det som är så märkligt. Om de Har de missförstått varann eller vill de bara vara tysta om det tills det är verkligen en Ja, det är hur som helst väldigt märkligt. Ja, men det vore ju nice att se honom i, i, i min elbuk. Det är som, vad som har hänt egentligen nu när han har spelat mot, mot, som motsvarigheten i division fyra medelparten. Och så och så kommer han hit och får trågan Ja. Ja. Eller pojk. Så att han inte har kvar sina flätter. <laughs> no, Neymar, no, no. Neymar har ju haft. Han har ju haft. Han har ju kört på den här hockeyfilan som han har nu. Och av, vad ska man säga, avslutat den med två långa långa långa flätor i nacken. Så, som tolvårig 12 12-årig pojke Så, 12-årig flicka som har försökt klippa sig själv. <laughs> Snålar Men nu nu när vi säger det där, jag tror, det Rufio också det. han har jag vet inte, han han ju, han har ju samma Frisyr som Neymar men de döda fjäder liksom, i rader ja, Men jag tänkte jag tänkte mer på de här äh, flätorna. Jag latterna. fan för med det. Jag på. Det är dåligt. Det är bakifrån på honom faktiskt. Ja, var, var sägn. Vi kanske ska, vi, får, vi får kolla filmen så alltså vad vi vad vi gör Ja, ja vi, vi återkommer med en route special. Oj, vad Skrattfest Jag tror jag tror vi får klippa bort det här. Nej, vi kan. Vad var det för något? De sitter och spelar. Sitter och spelar eh, FIFA. Då behåller vi det, bara för att vi sa att vi skulle klippa bort det Okej, okay, vi, behå vi behåller det <laughs> <laughs> vi behåller det I, uh, I England så är det ju Händer ju lite grejer också Ja Vem tänker uh, du? Det är väl uh... När vi snackade om Pompei förra veckan uh, Nu är det ju bara två Två spelare är kvar i, i laget. När jag, läs, när jag läste igår. Ja. Det är Tal Benheim och Julian Lawrence. Är de enda två som är kvar. Så Kanoa har ju lämnar nu. Ja, så att Mjölby. Även om det inte blir chippen. Så kan ni alltid ge er på Kanoa. Ja, exakt. Mm. <laughs> det, det vore ju en värmning nu. Ja, jag tror att han skulle kunna lyfta häcken faktiskt. Eller är det Mjellby? Hecken också. Han lyfte hejken. Kvällshumor. Ja, kvällshumor. Skrattfest. Uh, nej, men det vore någonting. Uh, Malaga förresten. Ja, vad hände där? De, de klarar sig. De kommer i alla fall tillfälligt överleva. Uh, nu när spelar facket ihop med Spanska ligan Snackade om eh, Anmälningen som har kommit Till klubbarna från spelarna det, det är så nämligen spelarna får ha skuld Eller klubbarna får ha skulder till spelarna Men eh, Klubbarna får inte ha klagomål från spelarna Om att de inte har fått löner eh, Och nu har Tydligen Fanister och Roger company Tagit tillbaka sina klagomål Så nu när ligan ihop med eh, Spelarfacket gick igenom De här så, så fanns det inga klagomål mot Malaga Så Malaga får spela i La Liga nästa säsong. Och de får spela i Champions League eh, Men Det är ju så att klubben inte sal det är eh, inte helt otippat Så är det alltså anledningen till att deras ekonomiska problem Är att den här oljemiljardären har tröttnat på, på äga klubben. Det, det var inte så kul som han hade hoppat Så han har inte då har han skitit i att betala helt enkelt. Så nu är klubben nu är klubben till Salu Och favorit till att köpa Malaga är en albansk oljemiljardär och en urgruppen som har köpt den här miljardärsgruppen som har köpt som är det är han Altanis kusin som har ägt Malaga. Okej. Okay. Så, så en kusin ska köpa den. Eh, ja, det är möjligt. Men jag tror att den här albanen är ännu större favorit till och till att plocka med Men så länge så är de tvungna att sälja en massa spelare tills de har, har löst sådana här problem. Så där kommer det säkert bli en massa så här stora panikvärmningar. Typ! Mm. Kanon! kanon, ja. Kanonvärvning kan du, kan du antingen, komma antingen gå till Mjällby Eller Malaga Ja det kan vi exklusivt avslöja Ja Listerlandet Eller, eller Kanadier okay. Är det en Kanadier Nej det är det inte Nej det är det inte fan. Nej det är det inte det är, Nu tänker jag på Mallorca Ja det, kan vi. det här kan vi sitta bort Men nej <laughs> Det kan vi. jag måste ju vara kvar nu på det. För. Nej, men vad fan. Hörru, nu, nu håller min batteri på. Säger att det är styr. Det är inte bra. Nu måste jag, jag måste återkomma. Jag ska hämta laddaren. Mm. Skål, tog en strass. Gjorde Ja. Han hoppade in och slidde upp. Han stod, stod vi senast. Ja, jag fattar inte varför han de startade. Det är märkt. Ja. Annars Djurgården spelade inte 1-1 Nej, det är väl ganska bra från. Inte helt oväntat så var det giffarna som inte skett Nej, det är det väl De är bra, är sen. de har sålt de har sålt Christian Brink och David Nilsson kommer också av. Senare <laughs> ja, var Ja, senare blev det två. Väldigt bra, bra. Och ersättarna, de tänkte inte ersätta dem utan de plockar upp i inlever. Det är första gången på Ja, ja, den här. sen sen Calle Jungberg som de löser det på ett jag Det är ju sanslöst. Men på på Talonsonsvall så, så uh, har ju Hölxsvalls FF förvärvad meriterad håller på att säga något om hans Siro också. Men det, det är täsket i hans ålder. Han ja. har förutsättningarna som Neymar har. Till att ha till att anlägga en bra fysik. <laughs> Det är alltså Jonas ja det var Flint Som vi pratar om Va? Det är alltså Jonas Wallerstedt vi pratar om Innan vunnit guld Och eh, vad jag förstod ska han få någon form av roll. Jaha ehm, Och spela samtidigt För han fick inte förlängt av Umeå Och eh, det kan man väl säga en, en klassvärming för För Huff som de kallas Absolut och han hade Tydligen stått, stått och valt mellan Huff och C-Longer. Ja, som leder division 2. sin 2. Jaha. Men jag vet inte, han kanske tyckte det var för tuff konkurrens i c -Long. Han, han fightades ju med Ahmed Kreis i så fall. Ja. Montan jag tror inte Kreis vill spela, med det var alldeles stött på min svärd. Han... <laughs> det var... Kreis ville ha någon roligare Kajs fick provspela med Gips Sundsvall. Alltså, hur gammal är han? Han är 89. Så 89. han är, han då, är man 23. Mm. Det vore häftigt om han hamnade i Gibson För han är, ju, han är ju en sån här som, man, som hela stan känner. De ville på något sätt vara Norrlands lag. De var starkt förknippade med Sundsvall. Jag vet inte, över hela Sverige så vet alla den krigsheten <laughs> och så. Alla känner Kräls, alla Sunsvall känner Kräls och Han är omtyckt, alltså. Ja, så det var ja, det. Jag, jag visste inte vem det var. Oh, han var. det ska inte Ja, jag, jag ska ju säga att jag visste inte vem det var. Men han har väl gjort ganska mycket mål då, förstår jag? Han har gjort ganska mycket mål. Jag tror att han är på bra mål. Han måste ha på 10-20 eller någonting. Och han är en klassisk eh, Hoodie charity capp stjärna. Ja! Det är ju för fan, han är ju för fan Ja, den, den långsmalen Ja, då vet där? Ja. Han, han har jag haft med. <laughs> ja, du har väl lirat Var det när du vann det? Nej, då var när kom till, ja. Han Ja Ska inte gå in på, på detaljen det var, ett, det var ett jobbigt år För, för FC Båts Minstolka Sånt bra så, namn Ja, det var bra, då. Det var i val med den båtsfannen Batman. <skratt> Batman? Jag ja, var, jag var och såg Batman en dag. Ja, det var, <skratt> var bra. Ja, det var jättebra. Jag såg spinnen i 3D. Så ja, hur var den? Den var eh, tredimensionell. Vad fan? Den var då? Mm, det var det. Det kändes som att de sparkade på mig. <laughs> <laughs> Men äh, ja. Äh, ska, vi, ska jag avsluta med ett tips då, kanske? Ja. Det jag. Vi, vi snackade ju förra veckan om eller förra avsnittet snackade vi om Kjellavär. Äh, Åh, oh, Kjellavär. Han kommer ihåg. Nej, Men, med, det var det. Right. Han var med 36en här. Mm. Som jag faktiskt har haft på väggarna Har du haft den, en gammal Vad heter Tini kan... Nej, vad hette den Goal Ja, oh, Goal, ja Goal Var det där du fick den ifrån? Uh, det kan vara Goal eller Buster Eller är det uh, paketet i mina månader Okej, okay, ja <laughs> ah, jag, jag kom över en video med en kille som heter Rogerio Etzeni Känner du igen honom Nej, jag gör det inte han, eh, han har spelat i Sao Paulo i hela sitt liv och nu är han 39 år. Men ki killen har gjort eh, över 100 mål. Han är keeper. Ja, han är keeper. Och eh, alla finns dokumenterade i ett Youtube-klipp som jag såg och det är... han har alltså han har gjort mer, han har gjort mer mål än vad Chilaverry har gjort men... De har ungefär samma De har slagit in frysparkar och straffar och sådär Och han har gjort några riktiga snygga Vet du vad han heter i andra namn? Rogerio? Mm. Nej Mycket Mycket Mycket det em... ju Mycket ser ni? Ja, är vi senare? Mm, nej Då har vi lä jag... lärt oss något nytt då ja. Ser ni mycket <laughs> <laughs> oh. På tal om Göteborg Ja oh. Nej, Nej vi, men jag, om Göteborg. <laughs> oh. jag menar oh. att du kör en Göteborg smitt så... Ja oh. oh. Jag ska åka till Göteborg imorgon och se På onsdag i United Balsa Ja oh, just det Ska jag åka se det Sen har jag packat ner United tröjan och Ja jag tar tåget ner imorgon Så oh. det ska bli kul det låter förbannat bra faktiskt Ja Jag ska väl ta hand om Aftonbladens OS-chat Eller för Det jag har gjort senaste jobb Veckan Har du något Jag måste bara. Jag måste ju börja avsluta med det här Vad roligaste kommentaren du har läst på ett inlägg Har du något på lagen Som någon har kommenterat eh, När jag har chattat Ja eller när du ja, men när du Skriver en artikel eller någonting Mm. Uh, det är ju väl bara hot uh, Men, <laughs> men uh, Nu när jag höll i den här chatten Så var det någon under signaturen Cecilia Som uh, Frågade mig du uh, Kommer du vara här imorgon också? <laughs> Va? ja Ja, det kommer jag att ja, när, när kommer du in den? Vi hörs då så, <laughs> En blinkande gubbe Vad? Jag kände att, att den, här, den här Cecilia Jag, alltså, jag tror även att som tidigare kvällen frågade om min ålder Det är lite sådär På en, på, på en liksom Jag chattmoderator för fan <laughs> vad, vad trodde hon det var? Med alla, med MSN -dating -sida, vad MSN-dating-sida? <laughs> och och blanda ihop Våran live-chat Med det gamla aftonlaget-chat Tänk om Cecilia inte ens Vad hette Cecilia? Hon kanske hette Då sker det ju mycket Sen <laughs> Sen Jag tänkte säga Gunnar 75. Ja. Ja, eh, ja det är också ett alternativ. Eh, ja, ja. Oksana. Eh, vi ska inte till Nelby. Det är det senaste nytt på Nej, Jag tycker det är skönt att avsluta att hans eh, kvinna dementerar. Ja, det, det är bra. Men vi, vi rundar av här. Ja, vi undrar om det Ska vi utse vinnaren av badbollen, Plusen? Ja, vi har ju bara haft en, en tävling. Ja. Nej, vi har haft tre, jag tror Jaha. Ja, det är ingen, jag. Jaha. Du har inte varit det så aktiv det. på Twitter. Det väljer ju mellan Olle och Det är väl han som, har, som får stå vinnare? Ja. Ja. Han röstar ja på i alla fall eftersom jag inte känner till när <laughs> Vi tar Olle din vinner badbollen och när eh, kan han hämta ut den? Nästa vecka? Ja. Eh, den kan han hämta ut eh, nästa vecka nå någonstans på en plats som vi återkommer till, till Olin. Ja vi, ja. vi meddelar Olle eh, senare. Ja. Och eh, det var allt för för det här avsnittet. Um... Absolut. Tack för djupt, djupt, djupt konverserandet. Ja, tack själv Lucas. Så hörs vi nästa vecka. Absolut. Puss och graf. Puss och ah Jättekul. Det, sånt här chans, chans får man bara en gång i livet tänkte jag.